для читання віршів на лінійці. У хлопчика був напрочу чистий дзвінкий голосок, а вірші він заучував легко і швидко, тому жодні урочистості в школі не обходилися тепер без його участі. Але навіть у ті дні, коли не було концертів і репетицій, Олена прагнула побачити Михася хоча б зодалік, десь у шкільному коридорі, коли він гуляв під час перерви з іншими дітьми узявши собі за правило однаково привітно ставитися до всіх учнів, не виділяючи особливо нікого з них, з першого дня знайомства з Мишком вона відчула, що неспроможна опиратися любові, що спалахнула раптом у її душі до цієї дитини. При інших дітях Олена нічим не виказувала своїх почуттів, але у хвилини спілкування з Михасем сам на сам не могла втриматися, щоб не проявити хоч краплю материнської ніжності до маленького хлопчика. У неї не було своїх дітей, як не було й любові у власному домі. Олена давно закрила своє серце для сторонніх. Але це серце билося, воно було живе і хотіло любити. То нехай його любов не піде в пісок, як колись а буде віддана тому, хто її справді потребує – маленькому хлопчикові, котрий майже не пам'ятає своєї мами. І малюк відчував цю любов, грівся в її променях і тягся до Олени, як паросток до сонця. Це був славний хлопчик, з допитливими широко розкритими оченятами, розумненьким лобиком і потішним керпатим носиком. Він сам... Скучав за Оленою, ласкавою, доброю тіткою-вчителькою, якщо довго не бачив її. То по-дитячому щиро тішився, коли вона приходила на перерві до його класу. Так і зігрівали одне одного два серця, маленьке та велике, допомагаючи зберегти в душі тепло і не даючи згаснути найважливіші для людини потреби – любити та бути улюбленим. Олена присіла на стілець поруч із малюком і вдихнула слабкий дитячий запах його тільця, чи то молока, чи ще чогось духмяно-солодкого. Вона нахилилась і легенько доторкнулася щукою до голови малого. А той дуже серйозно перебирав свої зошити. А коли нарешті знайшов потрібний, рішуче розгорнув його перед учителькою. Смішні дитячі закарлючки – все так само повзли то вгору, то вниз по сторінці. Однак колена не стала про це говорити. Хлопчик дуже старався, і не його провина, що каліграфія поки що йому не дається. Молодець, Михасю, похвалила вона. Якщо ти весь час будеш так само виводити кожну літерку, то незабаром навчишся писати зовсім добре. Вона не стрималася і поцілувала малого в запашний чубчик. Мешко щасливо посміхнувся, задоволений, що його похвалила улюблена вчителька. І добряче пишаючись собою. Потім дістав з портфеля аркуш з віршем до концерту, що готувався, і навіть не зазирнувши в нього почав промовляти на пам'ять свій текст, немов повторюючи його перед репетицією. Йому дуже хотілося похвалитися перед Оленою Миколаївною відразу всіма своїми досягненнями. Олена, зачаївши посмішку і серйозним виглядом слухала його декламацію, легенько кивала головою так лункомовленим словам, а коли невдовзі прийшли інші учні-артисти, радо і з непідробним палким бажанням з головою занурилися в такі рітівні для себе передсвяткові шкільні турботи. Розділ третій. «Як же ви мені набридли!» Анжеліка роздратована смикнула зламаний замок на Дмитріковій курці і з пересердя вдарила хлопчика по руках, коли той спробував допомогти матері. «Не лізь!» – гримнула вона на сина. «Завжди все тільки псуєш. На тебе не напасеся. Твій батько ні копійки в дім не приносить, нової куртки цього року не чекай. Якщо замок доламаєш, ходити можеш розстебнутий, так і знай». Анжеліка відкинула з обличчя пасмо давно немитого волосся, відкривши на скронях сивину. Міцніше загорнулася в старий байковий халат, протертий на спині та заяложений на рукавах.